Që me këtë adhurim Allahu Azza o gjellë të jeti kënachur Dhe lusim Allahun, azza gjell, dhe gel, Allahu Azza o gjellë dhe ditët që kanë gëllë Allahu Azza o gjellë të najletëson Dhe të mundemi që të përfitojmë në këta ditë Të më dhaja që Allahu Azza o gjellë në to Bega ti dhe mirësi kashlu Dhe lusim Allahu Azza o gjellë Që ato që s'kanë mundësi dhe s'kanë pas mundësi Që t'ja gjërojnë këta ditë Që Allahu Azza o gjellë nga mirësitë dhe begatit dhe shpërblimi ato mos ni veçon në emrin Allahut Azza wa Jell sot do jetojm disa çaste me mirësitë, namrëndin e natës. Losim Allahun Azza wa Jell ti Allahu t'na ban prej atënve që përfitojm nga mirësitë që Allahu Azza wa Jell i ka lënë në mesin e natës apo namrëndin e natës. Foth Allahu Azza wa Jell Kurani i kemi Ajitili, dhe qetrit, wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Pra Allah është ai i cili e bën natën dhe ditën zaventim të njëri çtret, për ta përmend Allahun Azza wa Jall, për ata që dëshirojnë ta përmendin Allahun Subhana wa Taala dhe për ata që dëshirojnë ta falënderojnë Allahun Subhana wa Taala. Transmeton nga Kaab i cili thot Melachet në qi el I shiqojnë ropë të Allah tazë o gjellë që bojnë Namaz nate si kur që ne që i shiqojnë ijet në qi el Pra ijet e tokës janë namaz gjitë që bojnë namaz gjatë natës Si kur që ne ijet i shiqojnë në qi el me leket ishi qojnë ato që bojnë namaz nate në tokë. I e të tokës janë namaz gjitë ato të cilët veqohen me Allahun azze o gjitë gjatë natës. Gjithashtu, nga trasmetohet nga katede i cili ka thonë, ne në kohën tonë u bisedonë të dhe uflitë të u dhe u thunte se munafikët e kanë vështirë të veqohen në mesin e natës pravlezër të ndërshëm, namazinotës, ash argument dhe dëshmi, a i cili ban namazinotë, shpresojmë të jetë prej të sinqertëve, ndërsa allahu azze o gjellë, nuk i pranonë vetëm të sinqertët, nga se sinceritetim, ash element kriesor, në pranimin e vepras, për këtë arsie, ka ta dhe në tregonë dhe thotë, të ne, Ishte ditur Se munafikët e kanë vështir Të bojnë namaz nate Pra nëse Allah Azza o gjel Ta ka mundësu që të banjsh Namaz nate Thuaj Elhamdulillah Nga se Allah Azza o gjel Në mbrencin e nates Nuk ja mundëson që të ngritet Vetëm aji që ash Isin qertë me Allah Azza o gjel Arë një njeri Dhe Hasan el Basriu dhe i tha Ja, Eba Sa'id, kam një problem A dëshironi vlezër të dini qëfar problemi patë kënjëri Që u anku dhe ankesën e ti E paratitit e Hasan el Basriu, rahimeullah Tha uneh, dëshiroj të ngritem në otër Me gjitha ta e kam shumë vështir të bajnë namaz në otër e bile genin të kokaime, dhe bokalin e mushri plotuj, për të mar avdes me gjitha ta, nuk më mund sotë që të ngritëm gjatë natës. Ndë gjoni vlezër, qëka ju përgjigjë Hasan al-Basriju dhe qëka i tha? Hasan al-Basriju tha, a ke po dëni qeveritarë, në ketë dënjo që mas orari të punës, E pranon diken pos atë që do Pra atë të cilët janë këtë dënjo Jashtë orari të punës Nuk veqohen me vetëm me ato që i donë Për këtë arsie Për këtë arsie Hasan al Basriju I tha këti njerju dhe jaboni me dje Se Allah azze o gjell Nuk jam unëson të veqohen Oropë të Allah azze o gjell Në mërënësitë të notës vetëm ato që i donë Pra gjithashtu në mozi notës Ash argument dhe dëshmih Që Allahu Azze o gjell të ka vequnë Dhe të ka daluh prej shumë kryesave të ti Dhe ka desh që Allahu Azze o gjell Në ketë mërënësitë të notës të takohet me ti Pra kjo është një dëshmih Që dëshmon se Allahu Azze o gjell I donë në ropë të ti Të cilët ngritën gjatë në mëznotë Gjithashtu si që kemi tregu për hadithin e për nga meritë Allah Që ke hadith është prej rongët që thuat hadithë l'kutsi Që ka dhe të thot hadithë l'kutsi? Hadithë l'kutsi do me thonë hadithi shenjë Nga se në këtë rast fletë Allah azze o gjellë Pra tekë si hadithit dhe kuptimi hadithit është prej onës Allah azze o gjellë vetëm dalon prej Kuran i Kerimit, se hadithën kutsi nuk lejot që të bojmë namaz me ta, ndërsa me Kuran i Kerim lejot të bojot namaz. Thot për nga meri sallallahu alisallem, ka thonë Allahu azze o gjell, nuk ka vej për që afron të Allahu më shumë se sa kërirja e obligimeve. Pra vej për më e dashër të Allahu, janë kërirja e farzëve. Pasta i thot për nga meri Allahu, Wala je zalu abdi Je te karrabu i lejje bin në wafili Hatta u hibbeh Tha mirë po robi Allah Edhe më të i vazhdojnë ta afrojtë Allah Me të shka afrojtë robitë Allah Deri sa ta përfitonë dashurinë Allah Në këta ditë në tregonë Pe nga meri sallallari sallem Dhe në thotë se A i ban na file namoze Vullnëtarë Në veçën ti namazin e notës Deri sa ta rrin dëshurim e allaut asë zë o gjell Nësa rrin dëshurim e allaut Ka thonë për nga meri allaut Pra ka thonë allaut në këtë hadith Nësa rrin që unë të du ata Do të jem unë e vesh i ti që ndë gjon Do të jem unë siri ti që shiqon Do të jem dora e ti që përshëndir Dhe do të jem koma e ti që lëviz Qka do me thonë me qenë Allah Reshi jot që ndëgjonë Kanë thonë komentator të këti adithit Do me thonë që Allah azze o gjellë Ja banë reshin e ati që mos të adonë Vetëm atë që e donë Allah të ndëgjonë Vetë a urenë atë që Allah e urenë E banë sinin e ati që mos qi qonë Vetëm na atë dërënd që Allah ashtë i knoqër Dhe e banë sinin e ati që mos të qi qonë Apo ta u rrinë, ta shiqonë, atë që Allah nuk e donë Pra është në i fortifikuar dhe i ruajtur prej anës Allah të zogjelë Vashdonë hadithi dhe thotë për nga mërë Allah Uale inë se e lëni le u thienë Pra nëse arrinë, kita arrinë, dashurinë Allah, qëka ndohë Tha qka të kërkonë prej meje, tha ka mi a dhonë Qka ka dëni nevoj, ka mi a plotsuë Nase kërkon dhe strehim kam për ta strehu. Pa nëse ti e fiton Allahun, çka ke humb. Nëse humb Allahun, çka ke fitu. Ka sekret i që Allahu Azza wa Jell para se ta ban farz namazin e ditës, ja obligoi Muhammedit Sallallahu Alejhi wa Sallam në fillimin e shpalljes namazin e natës. Tha Allahu Azza wa Jell Në kuara një kerim Jo drejtu për nga merit sallallari sallem dhe i tha Ja e jo hal mu zemil O tim bështjelt Prave kish për qellim për nga merit sallallari sallem Kom illa illa kalila Ngritu ban namaz nate Për pos një pjesë të vogël të notës Ahmed ibn i Hanbeli Na transmiton dhe na tregon dhe thotë Se kur e zbritën këto ajete O ngritë për nga meri Allah Bante namaz nate të natën e kalonte në namaz Dhe shokte për nga meri të lauk O ngritën deri sa u lodhen dhe u raskapitën Dhe këhjën zdiati divite me rap Pas diviteve, Allah u në fund kësaj sure Zbrit i letësime dhe i tha Ngritënu një të të rejë të në natës Pra i të biti Allah azze o gjellë lecime, parç kanë thonë djetarë, pse Allah azze o gjellë fillimisht në fillim të shpaljes, Ja boni obligim Muhammedit Sallallahu alaihi wasallam namazin e notës Namazin e notës Allahu azze o gjelja obligoj i për nga merit Allah Nga se namazin notës A sekreti që përmison zemrat Dhe lidh mardhënjet mes robit Allah dhe Allah Pra nuk ka vepar që më afar Allah të qon Nuk ka pun që Të lidhë me Allahun Azze o gjellë ma shumë se sa namazin atës Parat për nga meri sallallari sallem O frikë kese ne Ndo shta jemi ato që s'kemi mundësi të bojmë namaz nate Dhe pashë për këtë arsia Për nga meri Allah Namazin e taravis nuk doli qëto namaz në gjami Ndë gjojmë këtë adit të bukur Të për nga meri sallallari sallem Pasit i qojmë salavatë Për nga merit sallallahu alaihi sallam, pra sallallahu alaihi wa sallam, tregoat që për nga merit sallallahu alaihi sallam, natën e nizet e tret të Ramazoni, për nga merit sallallahu alaihi sallam, natën e nizet e tret të Ramazonit, dul në gjami dhe janisi me bo namaz, deri sa njët e tretën e notës e kaloj në namaz, sahabët që qëllun gjami jo lidhën për nga merit allahu alaihi sallam, Pasta i për nga meri allaut, natën e niste katër nuk dulnë gjami, pa boni i badet në shtëpim. Natën e niste 5 Ramazanit, dulnë për nga meri sallallahu alihosellem në gjami, dhe boni namaz dhe ju bashkan gjitën sahabët deri sa e kaluan gjisen e natës në namaz. Pasi që për nga meri allaut e përfundoj namazin Njoni prej sahabe u ngrit dhe tha Ja Rasul Allah Vajzdoh derin më njës Qka tha për nga meri sallallahu sallam Nga dha mishde dhe nga tregoj bujarin e allautas zhe o gjell Tha për nga meri sallallahu sallam A nuk e din se a i cili Del në gjami dhe i lidhët i momit Që ndron me i momin dhe në fun Pra që ndron me i momin Dersa ta krin namazin e notës të përfundon në mozin e notës, fa për nga meri sallallari sallem, ati i shkruat si kur të në nota me pasboj i badet, pra të lundë vlaj dasën musliman, që arrit në filim me imamin dhe mbaron me imamin, që ndron me imamin dhe në fund, kja është mirë dhe, dhe përgëzimi, që në i dha për nga meri allah, kja bugaria allah të zëgjelë, që a dha robëve të ti dhe i tregoj dhe i tha se e kanë mishde, e kanë dhurat prej anës Allahut që ai që qëndron me imamin dhe në fund ai e ka shperblimin si kur mu pas falë të nëte njoni prej neve thot e kemi ndëgju një adit të për nga merit Allahut që ka thonë përja mërëllohë, leqjetë namaz i vitrit, namaz i fundit i notës. Ne po kemi dëshirë dhe pas imamit, që të bojmë namaz vullnetarë. Do me thonë nëse qëndrojmë me imamit, e falmi vitrin, a banë pas vitrit, që me bo në na namaz në shtëpi, nëse të dëshirojmë. Pra vledër të ndërshëm, ke është mendimi shumitës e djetarve, dhe ne i takojmë këti mendimi, Se që ndronë me imamin dhe në fundë Që ta përbanjsh pjesë në adithin e për nga meri të laot Që ka thonë për nga meri e laot Kos që ndronë me imamin dhe në fundë I shkuat si kur mu pas falë të nëte E pas taj nëse dëshironë Të banjsh namaz në shtëpi Nuk ka problem Banë namaz vullnetarë sa të dush E në fund nuk e falë më vitrin Nga se ka thonë për nga meri e laot Nuk lejohet që meni nat t'i fal një divitra Nuk lejohet që meni nat t'i fal një divitra Disa nga tjetarët e kanë preferu dhe kanë thonë Korta fal shvitrin me imamin pra kuqjape a i selam Pasit që i falet tre reqat, ka thonë ngrito Falet dhe një reqat, ba një qift Ba një qift ka të reqat Pasa i bënë namaz notës atë dush dhe në fund e falë vitrin Dhe kjo form është elejuar dhe preferuar Kështu në kanë thonë djetar Pra që ndro me imamin dhe në fund Që të arrish këtë bëdhurat prej onës Allah të zogjel Lezër të ndërshëm Namaz i notës është ndim Dhe më bështimanët e më parshëm Janë ndimu me namaz dhe kanë korë sukses Dhe kanë korë fitorën me namaz Tregohet për pengamerin sallallahu a.sallam Transmeton alib në ebit talib I qëri tregohet për pengamerin Allahu dhe thot Të gjithë luftën e bedrit Të gjithë pa të mëra me pushuh Përposh të pengameri Allahu Bante namaz U lutteh dhe qante pengameri Allahu Allahu azza oqelja që i fitorën Pra kjo është kënë edhe të armik të allah është ditë se muslimanët e arrinë fitorën në përmes i badetit Dhe lithë shmaris me allahun azze o gjell E pyti hiraklih, pris i romangëve Pyti ushtarë dhe tha Qka puna me këto muslimanë? Ma të papregaditur se ne Ma ma pak armë se ne Me gjitha ta spohin me li luft Dhe vetëm luftën po e fitojnë A e dini ku anë sekreti Qka ju përgjigjën Herakli dhe qka i than Nga se janë disa burat të cilët Janë adhuruas Janë i badet gjitë gjatë natës Dhe janë luana kalor sa gjatë ditës Herakli e athroj këshiltarin e vetë dhe tha Pash Allahun më trego për këto bura Qka puna atinve Na niqin mi oshtar në luft Ato në vinë me nimi, apo ma pak, apo ma shumë Me gjitha ta sash e mundur që ne të përballoj me ta Kua sekreti, kua që ndronë sekreti I o përgjithë këshiltari heraklit dhe fa Ndë gjohë oprisi jonë Do t'i përshkruj ato bura Si kur që ti shifë shparatej Ndë gjohë si i përshkruj Ajë ato bura të muslimënë dhe të generatë të separë I pashkujti në këtë mënirë dhe tha Hom fërse në në harë Ato janë kalorë sa gjëtë ditë Olohbanu lejë Janë i badet gjijët në atës Laje kulune fi dhim me ti im Illa bi thëmen Nuk e hajnë hakin e hujë Veç me parë Nuk janë njerës që plachkitin Nuk janë hajduta Pra shok të për nga merit Allah Nuk ishin plachkitës As nuk ishin hajduta Dhe nuk e hajnë dhe nuk e mushin Barkun e tire prej haramit Po ato e hajnë Vëtëm prej halalit Ato nuk takohen Mediken vëtëm me selam Derisa dhe nëse Pema dhe guri Indan njanin për qetrin E pas të i takohen Ato japin selam Dhe ato bëjnë sabër Dhe qëndrojnë Derisa Allahu azze o gjellë Tikzon me fitore Ndë gjoni që ka ju përgjith Herakli dhe tha Herakli Jo përgjith dhe tha Nëse ash e vërtet Se këta bura janë Kshisoj Tha po ju tregoj dhe po ju paralajmroj Se një dit dhe ketë kursien Ka rikën teme Kan me pushtu dhe kan me mor Nëse ash e vërtet se janë as i bura Mirë po qka ndodhi me muslimanët Ndë gjoni qka në rëfejë dhe në tregoat Kur evropianët dëshiruan të aposhtojnë botën e rabë Dërguan para atinëve vëzhguas që qabinë raportet dhe lajmet Se ashkoa që ne të ndërhim në botën e rabë apo jo Dhe kshkuan vëzhguasit në botën e rabë E njëni nga ato e pa një gjallë të ri duke qajtë në skejtë rrugës E pa një gjallë të ri duke qajtë në skejtë rrugës Një gjallë të ri duke qaj në skaj të rrugës Jo afruki dhe i thapëse po qaj Tha nga se ishna duke ushtru dhe duke gjujt me shi gjith Tha dhe sën e qëllovo Tha pëse po qajnë ka qëmë Tha gjuhnë përse diti dhe qëlon Tha pëse armiku a të lenë përse diti me gjujta Armiku të lenë ti e hapsir që ti të, të gjujsh përse diti Tha nuk ka mundësi armiko të lënë, parën herë duhet me qëllu. Atëherë, o këthiki me raporta dhe tha, ko asa shaloh. Kaluan njëzet vitë, pasi që i hapen me diumet, esprovove dhe dunjohës. Pasta i njëti njëri, vëshgonte në botën arabe, kur ja praktakoj një gjallë të ri në skaj, edhe ajtë qajmë të si i pari. Qajmë të edhe ajtë si i pari. Jo ofro aty dhe i tha pse po çan. Aban me dit se po çan ka shumë. Çfar problemi dhe breng ke? Ai dëneskesën e oporjit. Pas disa çastave than i oporjit dhe tha, "Poçoj nga se dashnorja më ka lejon. Ta po çaj i po vajtoj nga se dashnorja e dashura ime më ka braktis dhe më ka lejon." Vazdoi të çajtorit, "Ça t'a bën raportat dhe ti tregon tash as kohë." Ta shashkoa për derisa Muslimanët kanë braktis Lithë shmërin me Allah Për derisa Muslimanët E kanë largu frigën e Allah Nga zemrat e tyre Për këtë arsi e tregot Për mehmud zhenkion Që uqoditshin Marmiqët dhe thëjshin Qila sekreti që ki njëri Së mund të përbaloj me ta Po sekreti Nga se thanë se a i ka qastit të veçënta Në mbërënësin e notës Ashtë një njeri që li Adhuronë Allah në mesin e notës I drejtojtë Allah Nga se edin mahmud zënkio Edin Nore edin mahmud zënkio Që ka thonë për një mirë Allah Nëse ngerë një e trejt e notës Zbretë Allah në atë mënirë Dhe atë formë si që të konë Allah Në që elin E dunjoz dhe thot Ako nevojtar që ti përgjigjem Në të të të të të të të të të të të të të të t A ka kërkoë as lipse ti për dijem, a ka kërkoë sti falje që ta falim, a dëshiron dikush ta mashë rë? A, a kërkon dikush mashir çe ta mashë rë? Pra Mahmud Zenkeo e snjani prej aty ndë që e dinte se fitoria arrijet me ndimin e Allahut Azzawej. Wallajër të ndërshëm, pranamazi natës, ibadetët e natës janë çë na afrojnë te Allahu Azzawej letënë dëgjojmë këtë adith që në kanë zirë imam termidhio dhe imam bejhëkio dhe për këtë adith që i kalbonim thotë se adithi është i vërtër thotë për jammeri sallallahu alai sallam alaikum biki amin lejl oju njerës ban i namaz nate se nga se kjoa tradita e njerësve të par të mirë tradita e banur dhe të gjennetit ka qenë me ban namaz nate dhe ka thonë për jammeri Sallallahu alaihi sallam Dhe namazi notës Ash afrim të allahu Azdhe o gjell Ash afrim të allahu Azdhe o gjell Thrasmeton më barikim një fudal Thar një njëri E pyti Hasanër Basri unë dhe i tha Ja Basahit Qili ash Qila vepra që në afron Më te për të allahu Azdhe o gjell O përgjith Hasanër Basri unë dhe tha Namazi notës Nuk di vepër që ta afron ma shpejt dhe ma mirë Se sa namazin otës Kishtë e një njëri që gjallin e ti e qojt e hoxha Me mësu koran Dhe a i mësojt disa vargje nga koran i kerimi Dhe erë në shtëpim Dhe i tha babës e vetë o baba im Tha bëndë të më dëgjojt që ka mësu koran i kerimi Dhe i lezojt gjallin fjallën e Allah Që Allah u thanë koran i kerimi Po mi lejle illa kalila Ngritu bën në mëznotë Gjali tha o bab Tha ka do me thonë kja jet Tha po thotë Allah Ngritu bën në mëznotë Për pos një pjesë të nëtës Tha baba im Tha për çka na nuk qomi me bën në mëznotë Tha o gjali im Kja është a jet për për për nga mërin Allah Kja jet është për për nga mërin Allah Vajdoj lezimin Vajdoj mësimin të hoxë Dërisa një ditë prej ditëve, Arte fjallë Allah, që Allah azze o gjelë thanë kurani kerim, Kënu kalile minë lejli ma jahgjahun, Abil asharihum jastavfirun, Ishin disa burah, që gjatë notës bëjshin pak gjumë, Ndërsa në kohën e si firit, Kërkojshin falje të Allah, Tha baba im, qëka do me thonë kja jetë, Ja komentoj dhe ja spjegoj baba, Gjallit të vetë këta jetit Tha kush kanë qenë këta bura o baba jem Tha këta këta bura kanë qenë musliman Tha baba jemë në asjena muslimana Tha po, birë jemë edhe na jena musliman Tha pësë qo është i me bo në maznozë Tha birë jemë inshalla, sonë të doqona Tha miro babë, tha nëse qo është natën A banë që edhe mu me më zgjoh Tha jo, birë se i vogën Tha po miro, baba jemë Tha kur dalë mi para lotë A ti thamë Onë Allah Se baba jemë së mga zju notën Dhe më ka thonë se rrif Li se Allah i vogë Tha jojo që Tha do të zjojo birë Tha bodhë mjaftojnë babës tanë Të lasët e veta Zdonë me i mordë edhe të lasët e qerve Pra ta kanë qenë njërë Të cilët notën kanë pushu pak Notën kanë boj I badet shumë Ki ka qenë simptomi dhe si fati I të parve tonë Ndërse ne Ndërse ne Në gjomë natën, gjomë ditën, pasta i të ndojmë të jemi me ato të cilët kanë vojë namazënate, kanë vojë gjatë namazënate, vishin të shtratat e të të tëre. I prakshin shtratat dhe thëshin, o shtratë sa i kanëshëm dhe i mirëje. Mirë po, shtratat e gjennetit janë ma të mirë se të të. Gjithashtu, nga të parë tonë, vishin me fletë sa fleshin, i pshin zorë dhe thëshin, Zjarë isë ponë alën me fletë Zjarë isë ponë alën me fletë Rabib në këthejnë Bante më namaz nëte Deri se nëna në një ditë i tha Ja rabib për shohë pak O i nënë të i dhe Po lodhë në me për shohë Po lodhë në me për shohë Ishin atohë që u vetëmoqin Me Allahun azzë o gjellë A din i vlezër Pse kishin dëshirë të vetëmojnë Në më rëndësin e nëtës Me Allahun azzë o gjellë Nga se e dishen, që ka i pa thonë për nga meri sallallahu alai sallam Transmeton, Abdullah ibn Amar ibn As Nga për nga meri sallallahu alai sallam Që për nga meri sallallahu alai sallam tha Kush ngritet namaz nate me dhëta jetë Pra kush ban namaz nate me dhëta jetë Shkruat e Allahu azze o gjellë Që nuk ash prej njerëzve gafilë Nuk ka është prej njërdhve që i ka kaflu pa kujdesia ga fleti Pra vetëm me dhëta jetë Nëse i falë di reqatë, në pari reqatë pesa jetë Në ditin reqatë pesa jetë Pra nëse ti, nëse ngritë është namaz nëtë Dhe e knanë el homin dhe kul huallahu hadit Vetëm me ketësure di reqatë namaz Shkruë është e allahu si nuk do t'jesh prej atinëve që i ka këplonë pa kujdesia ga fletë. Qka do me thonë me t'kapë ka bleti? Me t'kapë ga fleti ashtë merë. Kanë thonë, edhe pse ke ashtë hadithmi, pa adithi ashtë i dopë. Mirë po kanë thonë qka ka ma të fëqishëm se zarëmë. Kanë thonë ma i fëqishëm se zarëmë i ashtë ujë. I që t'u i e fëjkë zarëmë. Kanë thonë a ka diçka ma të fëqishëmë, Dhe më të të smerëshëm se uj Ka thonë frima Ernat A i keni pa ernat Sa valet e detit larp, E përplasin detin Për kodre Pra ernat janë më të fuqishëm se uj A ka diçka më të fuqishëm se ernat Ka thonë kodrat Gjedh ditën frin Me gjitha ta kodre e sharin qatë vënd A petë nuk lëun Pra kodrat më të fuqishëm Se ernat Aka diçka më të fuqishëm dhe më të të mërshëm dhe kodrët Ka thonë po, tërmeti dhe vulkanet Del vulkanit e bën hi dhe plun kodrët Dridhe toka e dridhe dhe kodrët Ka thonë aka diçka më të të mërshëm dhe vulkanet dhe tërmetet Ka thonë po, ka thonë kja është ka fleti dhe gjumi Kja është ma i të mërshëm, thot njoni prej neve Vëllaj shakon të fleti, ishte dridhe toka, hitë se kam nini Pra gjumi është më të mërë dhe më katastrofë Se sa vulkanët dhe, dhe dridhjet e tokës Gafleti është më i shum, të mërë shëm Të cilët janë njerëzit në gafletë Thotë Allah unë koran i kerim E këtara beli nësi hisa bohëm Wa hum fi gafle Njerëzit dita ditës I afro dita e logaris Dita e logaris E ato janë gafletës Nuk i vendë dhe një argumentë Nuk i venë këshilë e re Vetëm se ato janë në dëfrim dhe në ajgarë Ala ajgarë e ka në vakt me bo Edhe Ramazanet i ka loj në ajgarë Thotë Allah në kërani kërim lahi e ten kulubuhum Rezultati ga fleti tash Nga se zemrët i kanë të shmongurën nga e vërteta Nga fleti tashmongë zemrën nga e vërteta Me dire të të namaznotet E për Çendron Zemrantona e Largonga Fletinga zemra jote. Pastaj thot pejgamberi Allah, Allahu, e ai ko zban namaz notë me niçin ayet. Shkruat e Allahu Azza wa Jall prej ibadet xive. Prej adoruesve. Kur sa ai çban not namaz notë me ni mi ayete, ka thon pejgamberi Sallallahu alaihi wasallam, shkruat e Allahu prej fitimtarve. Këshirëve të ndonë A ke dëshirë të jesh prejtë parë Prejtë të didëve Apo prejtë të të rejtëve Gjithashtu nga transmitot Me një transmitim nga Sofjan Ibni Ojejnë Sofjan Ibni Ojejnë Thotë njerëzit këtë binë Të poshojnë në gjumë Dhe një njeri Dhe bërtet dhe tharet dhe thotë Në filim të natës thotë Kujan i badet gjitë Kujan i badet gjitë le të ngritën, tha ngritën, i badet gjitës, dhe bojnë namaz dheri para mesit të notës. Kordvej në mesit në notës, tha rëtës një thirje dhe thotës, ku janë të dashurit e lau, të dashurit e lau të mes në notës, tha der bojnë i badet dërën si firë, kordvej në si firë, thotës, Ko janë ato që kërkojnë falje Ko janë ata që kërkojnë prej Allah të zë gjelë falje E ato bojnë i stau firullon kone si firit Kone qastet më të mira me kërku falje Me thonë e stau firullon Ashko e si firit A më mirë me bo namaznote A me thonë e stau firullon Në kone si firit, ashtë më mirë me bo, esta u firullah Nga se Allah i ka lafdru ropë të vetë që në kone si firit, bojnë esta u firullah Janë ata të të cilët kërkojnë prej Allah të zhe o gjelë falje Fjallë esta u firullah, do me thonë o zotë në falë dhe në mbuljo O zotë në falë dhe mos në në nëshmo O zotë në falë dhe mos në turproj Kjala isti gëfar, do me thonë, o zot në falë, e gjënot në më lë. Kjo do me thonë, esta u firullah. Për nga meri Allah, faqdo ditë, unë më se pakuh, karkoj prej Allah të falje, dhe Allah të mbullon nga një që në herën ditë. Për nga meri Allah, faqdo ditë, esta u firullah. Ra njonin gjënë, e pa në ndër, i erëni me lekë dhe i thaë, Ban i badet si që ban një shoko i për nga meri të lau Tha ban i badet si që ban një shoko i për nga meri të lau Cili shok, cili njëri E që ajtur Ebu Umam el-Bahiliun Të reguam na e par Ebu Umam el-Bahiliun Mësoja em në të sahabë shokve të për nga meri të lau Kishte njëni që nuk e dhe stezar min shpivit që kur kisht pisa firë E jeton të kejt jetën ati në Ramazan Në gjerim Ebu mamel behliu E pon gjumë njën i tha Ban i badet si që ban Ebu mamel behiliu Thashkohat e bu mamel behiliu Dhe pyto dhe i thashja e ba umam A më tregon që farlojt e i badetit ban Se më ka arë një porosin gjumë dhe më kanë thon Ban i badet si që ban Ebu o mamel behiliu Tha Ebu Umam el-Bahiliu Tha qëfar dobi cil i badeti Ebu Umamës Ebu Umamë pak zaif asht me i badeti Tha më tregon par Allah Qëfar i badete ban Tha vëlloh i bojmë si që bojmë ke njërë A gjerojnë si që a gjerojnë njërës Bojmë në ma si që bojmë njërës Tha kur dvejnë e koa e si firit Kënojnë gjelat Tha Ebu Umam el-Bahiliu kënon me to Si që kënën të ebu mëme Tha gjelët kënojshin jashtë të pis E unët si që rojsh të mrejna Dhe e thojsh të estafirullah Pra ebu mëme lë behiliu Ishte njëni që në konë Kër këndojshin gjelët Këndën të dhe me ajme Estafirullah Në konë kër këndojshin gjelët Me këta e arriti ebu mëme lë behiliu Këtë shkall të lërë Këtë shkall të nëllë që të porosit me leku një sahabih një shokun e për nga mërë të lau që të mërë model në i badetin e notës e bu më më më bëhiliu pra qenë ka letna me fitu gjennetin e lau letë vëllaj thot për nga mërë të lau atë ju të regoj për di fjal janë të letën e gjua janë të ronën këndarin e lau janë të dashurat e lau qëllë të janë këto di fjal subhanëllaj subhanëllaj ladhim Sa pëshojnë të lau Thani fjallë me thonë Subhanallah Wabi hamdi Ash eron kandarin e lau Sa prej tokës dhe në qi elit E mushme se vabe Vetëm fjallë a Subhanallah Ka thonë për nga meri e lau Ko shtë thotë Subhanallah I mjellët një pëjmë gjennet I mjellët një pëjmë gjennet Në në hien e se cilës Me e cënë vjetë Sa pëm i kemi hup na Të omor me njerëzit Miru me Allah Allah ti drejton raportet me njerëzit Nëse mirësh me njerëzit Allah azze o gjelë të banë që të mirësh Dhe të kalën jetë a jote me njerëzit Tha kur ngriten në si firë Thërët një dhe thot ku janë ato që kërkojnë istigfar Deri kur Deri there hoxha i namazit të sabahot Allahu akbar, assolatu kajro mine naum Meleku vjen dhe thot Letë ngritën tash gaflet gjith Letë ngritën tash gaflet gjith Tha ngritën ato për tacat Letë ngritën tash për tacat Tha ngritën si kur mu ngrit për i varezave Me nëzirë se bajnë namas Me nëzirë se binë dhe qohën Sa ma shpejt me he gajlen A nuk e din i shkreti Se në transmitohet një adith Që këtë adith e kanë zër ima Mahmedin mustedin e ti Ndë gjënë e me vëmenjë këtë adith Se vëllahi Sod apo njetën të one Me morë vetëm këtë adith mjafton Vetëm këtë adith nëse e dinë Edhe e merë parasisht dhe vepron me këtë hadith Inshallah keme qenë banori që neti Nëse nuk e din këtë hadith Nuk ponon me këtë hadith Ndë gjocë ka ka thonë pe nga meri Allah Pe alonë rëndin pe nga meri të Allah Të jetë a i cili në dëfton dhe në mëson Në mësoj pe nga meri Allah Parvej pra më dështore Pe nga meri sallallalli sallem Pa po një njeri që nëziton të në masë Binte dhe uqunët e perukus Tha si kur gjeli që ishi merë kokat Binte uqunët, shpejt Tha përja mërë Allah Tha që ka banë njëri Tha po baj namaz Tha kështu bat namaz Tha je duke bo namaz Si kur qaf ka që i merë kokat Tha vëllahi Me vdek në këtë gjengje Vdes në jonë e fenë e Muhamelit Në i transmitim që të Tha prej kur Allahile ban namaz që shtu Tha që katër qështu, tha dhe dhe vetë që shtu Tha vëllahi me pas dhek në që ketë gjengje apo me vdhek Nuk vdes si musliman Nuk vdes si musliman Pra në mozi sa shajgarë Zgjede i momin për të pas kujti lidhësh Këshire që është po banë namaz Namazi nuk është hajgarë Namazi është knajtësi Namazi apushim Arë njëri Boni namaz për në për nga merit Allah Tha për nga merit Allah Në zitoj namaz Tha këthau falu se si fal Pra për së diti u lidh Në zitoj prap Tha këthau falu Se nuk i fal Arë të për nga merit Allah Tha ja Rasul Allah Dhe Allahi nuk di ma mirë mu falë Se sa qashtu që shmë falë Tha më mëso o i dërguar i Allah Allah u të më shiroft E mësoj për nga mërë Allah Qëka i tha për nga mërë Allah Tha ku të lidhësht në amaz drejto u ka kebi Ngrëj dur dhe thuj Allahu Akbar Dhe noj e dore në gjadën bi dore në maj Dhe ledzo kuran Pas ta i Pas kurani kerimit Pas fati as ledzo një sur Tha ku qkojsh në ruku Tha pushot Derisa gjdoni e këthejt Në venin e vetë Tha që ndronë në ruku Sa ki që ndronë kë jam Apo afer Sa ki që ndronë kë jam Sa po dash ka meni një ruku Së pa ku Sa e ledzo në lëhom Këshu ka thonë Se zbanë me thonë subhana rabi la thimë Ma shumë se triher Për nga meri Allah që mdua Me në mbrojën e muslimonit Dhe këshinë në sa dua I ka bon për nga meri Allah në rëku Neve në i ka në thonë Ma të shkurtën Qatë ma të kolajshëm që kena mundësi Na me thahën Subhane Rabi Ladhim Thuaj tek Se Allah e donë Ka thonë për nga meri Allah Allah është tek një Dhe donë tekur Pra tëtë kam su për nga meri Allah triherë 5 herë, 7 herë, 9 herë, 1 mëtë herë, 3 mëtë herë, vazhdo me tekë. Subhanë e rabiradhim nuk prishpunë, preferot nga se Allah u tekë e do në tekën. 5 kohë e namaz tekë bon bon në tek, i ka bon farsë, nuk në i ka bon gjartë. 7 këtë qëllë, Allah u tekë i ka falë, 7 këtë tokë, tekë, javën Allah u e ka bon tekë, të wafin 7 herë tekë, se Allah u e tekë e do në tekën. Pra Allah azazel shumësende, ka ban obligime, ka preferu të jënë tek, kur që beshtë në rëku që të so, kur ngritësht prej rëku së drejtoj, kam pa disa njërë të cilës nuk drejtoj, deri sa kam marë në përfundim, ndoshtë të janë nga bim, i kam pa kur janë plak, i janë gërbao, a dini pëse, pëse kur janë ngritë prej rëku së janë drejtoj, Apo do kërë plak është drejtë me nejtë, drejtojë sa i e i ri. Par këtë arsie, par të pranu namazin, tha ku të thea shperokos, drejtojë dhe i tha nijët, binë dhe një vet. në vetë. Këtë sënë? Këtë sënë? Këtë bëshë në cëzëdë? Po shënë? Ma a farë allahë, ropja akura në cëzëdë. Aske dëshirë ti, Me një ministrë trish pak magat Njani kreno dhe thot një sahat Kam nejt me filan ministri Kam pi kafe këna bo mu abet Ta në notën me ta Me Allah unë shkon sejrë dhe hik Se po hik? Ka thonë beja mire Allah Njeri ku ti e namas Gjunate ati janë në kuk Edhe në supe Sa her që i ben në ruku pikojnë gjunate Mendoj se ndështë atikull të ba namaz dhe s'ka dëshirë as një gjonat t'i pikojë. Trap-trap ngritet. Shpejt! E shpejt! Ko t'beren zeshtë, gjonat pikojën. Rimagat! Rigat! Ka vakët dhe Allah edhe dënjonën me mëri. Pa atë që të so në namaz, që Allah as dhe o gjëll namazin të pranon. Ka thonë Jahja ibn Muad. Pës e loçara tep te ne Yahya ibn Muadit marrë çtë çerojmë na kët Ramazan zemrëtonë ka thonë ilaçat e zemrës janë pjes e por apo prej atinve lezim i Kur'anit kerimit e dita prej atinve zbrastira e barkut abazoni hajrimit na zbrast barku nga se me të ngrohnit shom vim shom smonje nëpërmes oshtimit Pra ushtimi a sebebë që ne i përjetojmë shumë smunjë Me hongër pak, smunjë e kena ma pak Ka thonë për jamere Allah Ke falim një Adem Luka i maton ju kim në salbe Mjafton për birin Ademit Disa ka fshata Sa me majtë shpirë t'in gjo Mjafton Thotë nëse anë laskuts Nëse anë laskuts Ka thonë edhe për laskutsin ka i laq Ka thonë një e treta për ushtimë Një të reta për pirje dhe një të reta për frimorje. Thë njonis ka mongër shumë frimës dhe bëmarë. Pse vëllaj ki hinë në akë frimorje? Leven për ata. A dini pse në slomë venë për frimorje? Nga se ne kena përparuh, kena hetës me botën për para, tash i hajmë ushtimët në stavë. Edhe në tavolinkë këtë hunë mu, barkë këtë zgjerojët se dim në kur ngopëmi. Ngon e për nga meri të laut, o ulë të për nga meri e laut, edhe njënën kom, e shtërëngon të barkon, koma që e shtërëngon të barkon, a pjesa e frimurjes. Pjesa e frimurjes dhe ta shkenca këta e ka zbolo dhe këtë ngritësh, ti e ta mamilë, i ullër, ngopësh, këtë ngritësh, ke mundësi të ma shfrimë. Pa ata, nëse ti e zbrazë barkinë tanë, e sharonë zemrën tanëm, Dhe kësherim i zemrës A të bashkë namaz në otëm Njoni ka pas problem me njët Ka pas problem me njët e korizit Tha skamlon spital dhe mjek patrokit A dyni ilaci këm ka dal Tha vallahim ka dal ilaci në namaz në otëm Ka thonë pengameri allot Në gjënë pengameri allot Ka thonë bani në namaz në otëm Se namaz i në otës Jo afron të allot Jo ruan për i gjunav Erdi njeri të për një mërë Allah Tha një rasulë Allah Ke është njeri që i ban namaz në hot Ama e ka një tke që kër i del ditën Ban hajni vje Tha ban namaz në hot Tha ban namaz në hot Tha namaz i në hot Ska me largu prej hajni Erdhën pas disa dite Tha një rasulë Allah e le hajni Tha ju thash se do të alenë Pra namazi të largon për e të këshiave Të largon për e gjonove Namazi nëtës Të thonë për e mërë Allah Kjo pastron për e gjonove Dhe jalgargon smunjet e trupit I latës në këgjit Vyqdi smunje smunjet s'ka n'i latës Ka eqë smunjet Ka n'i latës Dhe kënceri dhe kënceri Të thonë për e mërë Allah S'ka smunjet si s'ka i latës për veçdivën qëllët që janë këto di a do një me di qëllët që kë janë këto disë munje që s'ka i laqë vdekja s'ka i laqë a më më së tutë një për vdekës për deris a jetoni për Allah se lefët par ton e dashtë në vdekë kër i thonë mëse për do një vdekën thamë se e pa se e pa vdekës ka gjenet thasi kur zogë i pa e thijë vojen së ndëndu njën neve në thijë më të vojen A më përderi sa vendzogu, në të thaj e vojë. Pa përderi sa ka që netë më të vdekes, s'ka problem edhe nësa në vendekin. E dita që s'ka i laqë, a pleçnija. A ka i laqë për pleçnin? Në ka i laqë. Ka se vapa, a më s'ka i laqë. Allahu atë se oqëll, ja shtëton se vapa. Vyçni se vapa, ja trekoj pleçve. Ka thonë pe jammeri Allahu, kështë thijet në islamë, I thëjët një kime e mjekërës apo e flogëve është dritë për ta në dunjon në varë dhe në kiret Thë alhamdurila që Allah u ma mundësoj mi kallë fënë erat Të ndryqën uvën e siratit të thinur Pra kjo mishdhe e plegjve Mishdhe dhe një përja ja Ka thonë përja mërja laot për plegj A i cili plakët Se në bën i badet si qka bo i ri Ka thonë, Allah i thotë me legve shkunja se vapët si që i ka bo i ri. Shkunja se vapët si që i ka bo i ri. Falët ullur, se vapët i ka si kur në kam. Falët shtrit, i ka se vapët ma shumë se mu falë në kam. Pape Ameri sallallari sëllem, në ka tregu gjithashtun se në mozi natës, shëronë smunjet në veçanti shëronë zemrën. Dhe ka thonë duat e si firët, Dhe me gjlisët e dituris Këto janë pes i lache Që shërojnë zemra tonë Namaz i natës Ashtë që e fiton Rahmetin Allah të zogjil Tregon për nga meri sallallalli sallem Dhe thot Allah e më shirof një njëri Që ngrita dhe ban namaz nate Dhe e zion bashkëshortën e ti, ti. Nëse ajo nuk qot E sërpik me uj Amo nuk e ja qëtë një kovë me ujë, për dhe pastaj isprishën raportet. Ka thonë për jamerja laut e sërpik me ujë. Nga se sërpik me ujët, ja dëbon një ja apërzen shëjtoni. Pra për jamer laut, nuk a thonë bokat me qipë. Se njëni që shto e kishtë në gjukë këta ditë, e merë kofën edhe në shtratë grujët, me së gjukë me bëna mëzën e ote. Ta thash o vlat, jabana jo namaz dite, tha jo Tha po të thash ti dashte, me qu namaz nate Para se jo me amsu namazin e ditës Ka thonë pe amere allahot, me sërpik Ka thonë ja, nëse ngritet, aj dhe jo Vetëm direqat nëse allahot namaz ja bojnë Allahu azze o qelë i regjiston në regjistën e atinve që e përmenin allahun shumë Që e përmenin allahun shumë dhe pe nga meri sallallahu ka bo doa dhe ka thon Allahu e më shiroft Allahu e më shiroft Abad ibn i Bishar tha pe nga meri Allah kore ndëgjoj duke bo namaznote dhe arshja Allah në gjatë notës dridhët për çkak i badeteve që ja bojnë ropët e Allah gjatë ditës Abdullah ibn i Omeri kena shumë fjalë për ti thonë për ato që cilët kanë zhuratë të të mdhaja para to që i bojnë në mëznote, ne do të përfindojmë këtë dërsh me këtë mjarje, që në rëfëhet nga ibnë omeri. Abdullah ibnë omeri, tha ishte njerin kone për nga meri të lau. Shifte a undra shumë. Shifte a undra shumë. Dhe a undrat, ja rëfëm të i tregon të për nga meri të lau, e për nga meri të lau, ja dëfton të ja komenton të a undrat. Tha dhe unë ibnë o Kisha qef të ashof një ondër Tjetëri të regoj për nga meri të lau Tha dhe unë ishtë njëri Isha beqar për mërtuh Flishtë në gjamine për nga meri të lau Ja pra një natë e pasht një ondër Ndë gjoni qëfar ondër Pa Abdullajb një omeri Abdullajb një omeri E pa një ondër Si kur thë më murë dikush në otën Dhe më dërgoj në zjarë Më dërgoj thë në zjarë Zjarë kom qoja gje ishte si bun Ishte rrethakun si bonare, mbi ta kishte çakrak, sikur çeka bonarin. Tha dhe u afrova, "Unë aty dhe thash, ozos, më mbroj nga zjarri, më mbroj nga zjarri, më mbroj nga zjarri. Dol dikush dhe më tha, mos u frik prej zjarrit." "Tha mos u frik nga zjarri." Tha më dol xumi dhe shkova i tregova hafses. Motrastime Në bashkëshorë të se për nga meri të lau Tha hafë sa i kishtregu për nga meri të lau Andrën e Abdullah ibnë omerit Në dëgjohë që ka tha për nga meri e lau Kërë në dëgjohë Andrën e Abdullah ibnë omerit Tha sa buri mirë ashtë Abdullah Si kur të kishë bohë namaz nëte Sa buri mirë ishkon Abdullah ibnë omeri Si kur të kishë bohë namaz nëte Transmetu si këti adithi Tha Abdullaj Mnjomeri Tha kur mos e kalon Namazin e nëtës Shka dashti me thonë për nga mërja laud Me këtë adith Kanë thonë se për nga mërja laud Dashti me bo me di Ai që i dull për para Dhe i tha Abdullaj Mnjomerit Mos u frik nga zjarë Ishte namazin e nëtës Dhe kuptuan sahabet Se namazin e nëtës Ash mbrojtës që të mbrojnë Nga zjarë i gjenemi Në lusim Allah në azogjell Që Allah në dashuron namazin e natës Lusim Allah në azogjell Që Allah në mundëson që të përjetojmë krejqin namazin e natës Lusim Allah në azogjell Që Allah në që në abanë prejatinu e Që veçmomi me Allah Gjatë namazit e natës Lusim Allah në azogjell Që në amazin tonë Allah Azogjell të pranën Lugje tona i badetet tonë që e bëjmë Allah Gjatë natës الله عز وجل تبرن واقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك توب الى